Era odată un oraș de paz, locuit de prichindei. Li se spunea prichindei pentru că erau mici, mici de tot. Oricare dintre ei nu era mai înalt decât un castravete și nici acela prea mare. Însă orașul lor era tare frumos. Pe lângă fiecare casă, creșteau sumedenie de flori, margarete, romanițe, păpădici. Până și strozile la ei aveau nume de flori. Strada Campanulelor alea romanințelor, bulevardul albăstrărelor. Iar orașul se numea chiar orașul florilor. Și era așezat pe malul unui părâu. ei îi ziceau a pe acestea părul castraveților, pentru că pe malul lui creșteau foarte mulți castraveți. Pe celălalt mal al părului se întindea pădura. ei își făceau bărcuțe din coajă de măstacă. Treceau părul și se afundau în pădure după fructe, după ciuperci sau după alune. Micuți cum erau, le venea greu să culeagă poamele sălbatițe și când era vorba de alune trebuiau să se cațăre pe trunchiuri înalte ducând cu ei un fierăstrău. Asta pentru că niciunul dintre prigindei n-ar fi putut rupe o alună numai cu mâinile goale. Ele trebuiau desprinse cu ajutorul fierăstrăului și ciupercile le retezau tot cu fierăstrăul. Tăiau de jos ciuperca lângă rădăcină, după o fierăstruiau în părți mai mici. Apoi o găreau acasă, bucată cu bucată. Prichindeii erau și ei de două feluri. Prichindei băieței și prichindei fetițe, adică prichinduțe. Prichindeii purtau întotdeauna fie pantalon lungi, fie pantalonaz, scurți cu brătele. Iar prichinduțelor le plăcea să se îmbrace cu ropițe din materiale strițe, viu colorată. Prichindeii nu se prea omorau cu pieptănătul, de aceea se tundeau cât mai scurt. În schimb, la avea un păr lung până aproape de talie. Se străduiau să-și facă tot felul de pieptănături dichisite și împlătau părul în cozi lungi, prinzând în ele panglii și fundiță. Mulți prichindei se mândrau că ei sunt prichindei și nici nu voiau să audă de prichinduță. Iar la se mândrau că ele sunt prichinduță și se ferau să se împrietănească cu prichindeii. Dacă vreo prichinduță întâlnea pe stradă un prichindel, de cum îl zărea, un dată trecea pe cealaltă parte a astrozii. Și foarte bine făcea, pentru că printre prichindeii erau destui din aceia care nu puteau trece liniștiți pe lângă o prichinduță. Negreșit îi spunea o vorbă urută sau o îmbrânceau. Ba și mai rău, o de cozi. Bineînțeles că nu toți prichindeii erau așa, însă asta nu le săta scris pe frunte și de aceea prichinduțele s-o coteau că e... Mai cu minte să tragă din vremea pe partea cealaltă a străzii, să nu da nas în nas cu ei. Din pricina asta, mulți le ziceau prichinduțelor bățoasele. Foftim! Ce nume le-au mai scornit! Iar multe le spuneau prichindeilor bătăuși și alte bărăcle jignitoare. Unii dintre cititori, în cazul ăsta ascultători, vor spune din capul locului că toate astea sunt de bună seamă scornări, că în realitate nu există asemenea prichindei. Dar, la drept vorbind, nimeni nu susține că ei ar exista cu adevărat. Una este realitatea în viață și cu totul alta într-un oraș de bază. În orașul de bază poate exista orice. Într-o căsuță de pe strada campanulelor locuiau la oaltă 16 prichindei. Cel mai de seamă dintre ei era un prichindel numit Știetot. Îl păre gliseră tot pentru că, într-adevăr, știa foarte multe lucruri. Și știa... Foarte multe pentru că cita fel de fele cărți, dar el pe masă, pe sumasă, masă, pe pat, pe sub pat, numai cărți și dar cărți. Nu găseai că un loc șor în lui în care să nu dai de cărți. Datorită cărților citite, știe tot devenise foarte înțelep, de aceea toți îi deau ascultare și iubeau nespulți. Pietăt purta întotdea înt uh, da, întotdeauna haine negre, iar când s-a la masă cu ochelarii penați și începa să citească o carte le ei cu un profesor. În aceeași căsuță mai locuia vestitul doctor Pilulă, cel care îi ca pe pitici de orice boală. El umbla îmbrăcat mereu un halat alb și pe cap cu o tot albă, cu pompon. Mai locuiau aici renumitul mecanic șurubel cu ajutorul său piuliță, Locuia apoi zahăr Zahares cu limonada, care ajuns să celebru pentru că îi plăcea la disperarea apa gazoasă cu sirop. Era un pitic foarte politicos, pretindea să-i te adresezi cu numele întreg și strâmba din nas când cineva îi spunea pur și simplu, măi, limonada. Mai locuia în casa asta vânătorul glonțișă, el îl avea pe căzelușul strop și mai avea o pușcă cu dopuri. Venea apoi la rând pictorul acuarelă, muzicantul guzlă și alți prichindei, grăbilă, dondănel, tăcutul, gogoașă, zăpăcilă, cei doi frați posibil și probabil. Însă, cel mai vestit dintre toți era trichindelul zis Habarnam. Îl păregliseră Habarnam pentru că nu știa nimic. Acest Habarnam purta o pălărie albastră-albastră, pantaloni galben-canar și o blugiță portocalie cu cravată verde. Îi plăceau lui culorile tari. Astfel, gătica un papagal, habar n-am făinăra zile în șir prin oraș și născățea fel de fel de aureli pe care le povestea tuturor. În afară de asta, le jignea corce prileși pe prichinduțe. De aceea, cum îi zărau, de departe bluzița portocalie, fă prichinduțele făceau cale întoarsă și se ascundeau în casele lor. Habar n-am avea un prieten. Pe numitul Petițel de pe strada Margaretelor, pe habar n-am putea pări ore întregi. Se certau de 20 de ori pe zi, și tot de 20 de ori se împăcau. Habar n-am devenit să cunoscut mai ales datorită următoarei întâmplări, tot haină din primul, oraș se trezie în câmp, în jur și si penie de or. Tocmai atunci trecut pe acolo în zbor un cărăbuși. Fără să bage de în cărăbușul îl lovi pe drum, pe Habarnam drept în ceafă Habarnam se duse de-a dura la pământ răbușul își văzu de drum și se pierdu Îndepărtare Habarnam sări în picioare și încep să-i scodească În toate părțile, doar, doar îl va scoperi Pe cel care îl trântise Dar nu văzu pe nimeni Oare cine m-a lovit? Să întreba Habarnam Poate a căzut ceva din cer Își dădu capul pe spade Și privi în sus Dar nici acolo nu zări nimic doar soarele strălucea luminos asupra capului său. Înseamnă că a dat peste mine ceva de la soare, hotărâ habarna. Desigur, s-a desprins o bucată din soare și m-a lovit în cap. Porni grăbi spre casă, dar pe drum întâlni un cunoscut al său care i-a îi spunea o lentilă. Acest lentilă era un astronom renumit, din niște țoburi de sticlă își bățau o lentilă. Dacă te uitai prin lentila asta la lucrurile din jur, ci se părau mult mai mari. În câteva lentile a meșterit o lunetă mare prin care puteai privi luna și stelele." Așa a devenit el astronom." Ascultă, lentilă," i-a zis Habarnam, Auz ce mi s-a întâmplat. S-a desprins o bucată de soare și m-a lovit în cap." Nu," mai spune Habarnam, izbunii spun în răzentilă, Dacă s-ar fi desprins o bucată din soare, dar ar fi strivit de rămâne acolo lat, că doar soarele e foarte mare." E mai mare decât întregul nostru pământ. Nu e adevărat, răspunse Habarna. Eu cred că soarele nu e mai mare decât o farfurie. Mi, -mi se pare doar de e așa, pentru că soarele e foarte departe de noi. Soarele e un uriaș glob incandescent. Am văzut asta prin luneta mea. Dacă s-ar desprinde din soare, fie și numai o mică părticică, ar distruge în întregime orașul nostru. Ia uiți, se miră Habarna. Nu știam că soarele e atât de mare. Mă duc să le spun și la ai noștri s-ar putea ca ei să nu fie aflat încă nimic despre asta. Însă tu mai uită odată la soare, tot prin luneta aia ta. Nu cumva să fie știrbit într-o parte. Havar, n-am pornit spre casă povestindu-le la toți cei pe care întâlnea. Fraților, știți cum e soarele? E mai mare decât tot pământul nostru. Da, așa e soarele. Și să știți, fraților, că din soare s-a desprins o bucată care zboară drept către noi. În curând o să cadă și o să ne strivească pe toți. Mare nenorocire ne așteaptă. N-aveți decât să vă duceți să-l întrebați pe lentilă. Predau cu toții, deoarece îl cunoșteau pe părăgiul de Habarnam. Iar habar n-am pornind goană spre casă și se pusă pe răgnit. Fraților, salvați-vă! Se prăbușește bucata! Care bucată? Îl întrebau. Bucata fraților s-a rupt o bucată din soare și când o să de tunea, șica, a pus și s-a zis cu noi Știți cum e soarele? E mai mare decât tot pământul nostru Dar știu că le născoțești Nu născoțesc nimic Așa mi-a spus lentilă A văzut prin luneta lui Au ieșit cu toții în curte și au început să se uită la soare S-au uitat, s-au tot uitat până când au început să le lăgrimeze ochii și cum nu mai vedeau bine, început să li se pară că, într-adevăr, soarele ești tirbit, iar habar n-am răgnea înainte. Salvați-vă care cum poate, e prăpăt! Se rebeziră cu toții să-și adune lucrurile. Acuarele își înșfăcă șfă, în vopselele și pensula. Gusle, instrumentele muzicale, bala laica și trombonul de alamă. Doctorul Pilulea se frământa căudând prin toată casa, mică ca farmacie portativă care se rătăcește pe undeva. Bogoașă și un hoțăgalo și umbrela și, -și în guana mare. Dar abia trecuse de poartă, a trecut să deboară când s-a auzit o dată glasul și știe tot. Ni știți vă fraților, nu e nicio Par Parcă voi nu știți că Habarnam e un palavragiu. Am născocit toate astea. Am născocit? Romni Habarnam. N-aveți decât să vă duce să-l întrebați pe lentilă. Porniră în către lentilă și acolo se lămuri că totul nu era decât o scornare a lui Habarnam. Ei, și ceva văsălia a fost, râdau cu toții de Habarnam și ziceau, ne mirăm doar de noi, cum de te-am crezut. Iar eu, pe cât îmi dau seama, nu mă mir deloc, răspunse Habarnam, pentru că eu am crezut cu adevărat. Iată ce caragios era, acest Habarnam.